Минуло небагато часу, і мені стало так незатишно, так прикро, що захотілося опинитися далеко звідти під грубою у господаря. Мене знемагала така смертельна нудьга, що врешті я знехтував усі правила пристойності. Я тихенько вшився в найдальший куток, щоб подрімати під. Одноманітне гудіння розмов навколо, бо ті розмови, які я спершу через свій поганий настрій, мабуть, цілком безпідставно вважав порожніми, банальними, е якоюсь балаканиною, тепер здавалися мені монотонним стукатом млинового колеса, під який дуже приємно впадати в бездумний стан, що скоро переходить у справжній сон. Та цей мій бездумний стан, цю тиху дрімоту мені перебили. Раптом перед моїми стуленими повіками, ніби спалахнуло світло, я розплющив очі і побачив перед собою тендітну, білу як сніг, панну левретку, прекрасну бадінену небогу на ім'я Мінона, як я потім довідався. «Пане!» – мовила Мінона тим солодким голоском, що гучно відлунює у чулих грудях палкого юнака. «Пане, ви тут сидите самотою і, видно, нудитесь, як шкода. Але й те правда такому великому поетові, як ви, що ширяє у вищих сферах метушня буденного світського життя, здається банальною і... Поверховою. Я підвівся, трохи збентежений і зажурений, тим, що котяча натура, виявившись сильнішою за всі теорії доброзвичайності, змусила мене мимоволі потягнутись і вигнути спину. Мені здалося, що це насмішило мінону. Але я відразу похопився, задав правила доброго тону, обережно притулив лапку Мінони до своїх уст і завів мову про хвилини натхнення, часто даровані поетам. Мінона слухала мене з такими виразними ознаками щирої уваги, так захоплено, що я підносився все вище і вище в поетичній емпіреї і кінець кінцем перестав сам себе розуміти. Мінона, мабуть, також не дуже мене розуміла, але страшенно захоплювалась мною, запевняла, що часто її найпалкішим бажанням було познайомитися з геніальним муром і що ця хвилина найщасливіша, найпрекрасніша в її житті. Що мені вам сказати? Невдовзі виявилося, що Мінона читала мої твори, мої найвитонченіші вірші, і не тільки читала, а й збагнула їхній вищий зміст. Чимало з них вона знала на пам'ять і проказувала так натхненно, так мило, що я перенісся в рай поезії насамперед тому, що красуня собачого роду дала мені змогу почути мої вірші. Найдорожче. Найласкавіша панна, в захваті вигукував я. Ви збагнули мою душу. Ви вивчили на пам'ять мої вірші. О небо, чи є більше блаженство для поета, що прагне до вершин? Муре, прошепотіла Мінона, геніальний муре. Невже ви думаєте, що чутливе серце, поетична душа, можуть лишитися байдужі до вас».